«Римар» – генерал поцілував пані руку – «Павло Іванович». «Так, саме він, Павло Іванович Римар, її давній знайомий ще з Кам'янця, тільки тепер при генеральських погонах і лампасах. І три букви, яким він служив, також змінилися. «Павло Іванович». Виклик до його кабінету закарбувався у пам'яті назавжди. Його запитання, її відповіді – стільки років, а холодок за плечима пробіг. Генерал дивився на Софію, наче теж силкувався опізнати. Ну, йому сам Бог велів мати добру професійну пам'ять. Як інакше шпигунів ловити. «Софія Андріївна Синицька, вона ж Софія Зорич, українська поетеса. І просто моя Софія, і я її люблю». Навіть прізвище навряд чи сказало Римарові досить, щоб згадати. А може він так майстерно вдавав амнезію? Софія для годиці покартала стояна за українську поетесу і за «я її люблю». Стоян тільки цього й чекав, і розмова, невдовзі перервана початком ювілейного дійства, потекла на грані недомовленої інтимності, повна натяків і тонкої словесної гри, можливої тільки між людьми високого інтелекту і культури. Від участі у фуршеті Стоян відмовився, пославшись на втому і вік. Софія теж не хотіла залишатися, хоч ректор доручив її клопотам Римара, і той із задоволенням прийняв місію. Ваша пані поетеса буде у цілковитій безпеці, державній, можна сказати, безпеці. Спасибі. Я краще поїду додому з Андрієм Івановичем. У машині Стоян, зітхнувши, розповів Софії про розмову з професором Макеташ. «Ви знаєте, Софія, мені довелося вперше в житті підвищити голос на професора, та ще й на жінку. Не чекав такої реакції. Не солодко вам на кафедрі живеться? Заїдає?» «Та ні, Андрію Івановичу, не сказала б. Якби мене на її місце, я сильніше б це заїдала». Стоян розвеселився. Ви, напевно, терпляча жінка. Просто звикла до умов. Ну, скажімо, не найбільшого сприяння. Після мого кам'янецького серпентарію мене можна спокійно пускати поміж гадюк «Я дам собі раду», згартована з молодом. До нашої залізної лізи була в нас така в часи народного контролю – Усім кафедральним, якби навіть з них зло до купи позливати, далеко братися. Але я все одно не розумію, чому Марина Кирилівна так упереджено ставиться до мене, до Ліни. Ох, гріхи мої тяжкі. Доліна зрозуміло. Знаєте, хто її чоловік? Отож бо й вона. З одного боку хочеться вкусити, а з іншого – зась. Ситуація парадоксальна. Шибка, як у Павлова, пам'ятаєте? А вас їй гризти – нічого. Вас життя уже і так гризло-перегризло. Ну і ще не на смерть, Андрію Івановичу. Мене загризти не так просто. зубоньки поламатоньки можна. «А що, Марина Кирилівна, ну як би це сказати, активно заперечувала?» «Дуже активно, Софія Андріївна, просто дуже. А ви?» А я делікатно просив, потім твердіше, потім рішуче наказав. «А вона? А вона? Я тут поки що завкафедрую. А ви?» А я тихенько повторив. Поки що. Оце й вся розмова. Коротше досить бавитися в демократію, досить реверансів. Негайно розпочинайте роботу над дисертацією. Завтра принесете назву теми, так і скажіть Хмелевському. Завтра. Стоян звелів. Повірте, Софія,